I els dos Mossos d'Esquadra que van ser tirotejats a l'assalt a un prostíbul de Barcelona han demanat a l'audiència que condemni els dos suposats atracadors a 24 anys de presó cadascun i també a la Generalitat a indemnitzar-los amb més d'un milió d'euros per les lesions que van patir i les seqüeles que arrosseguen. Els fets van tenir lloc la nit del 25 de febrer de 2010 en un bordell del carrer Aragó de Barcelona. Gemma Guzmán, bona tarda. Bona tarda. En declaracions a Ràdio 4, Àngel Gómez Quintero, president de l'Associació per la Integració Laboral Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, que representa els agents tirotejats, ha explicat quina és la petició que faran en el judici que se celebrarà en els propers mesos. I nosaltres demanem 24 anys de presó per cadascú i la responsabilitat civil en aquests moments, en l'esquit de qualificació, eh, vem demanar pues, un total d'un millor 450.000 euros. Lògicament, el company que ja tenia menys perdigons, la granitat baixa, i el company que ja tenia molts més perdigons, que són, va tenir 64 impactes, demanem un millor d'euros. La Fiscalia, que demana 21 anys de presó als acusats pels delictes de robatori amb intimidació, intent d'assassinat i tinença il·lícita d'armes, no s'ha sumat, però, a la petició de l'acusació particular de que sigui el Departament d'Interior el responsable civil subsidiari per no haver dotat els agents de les armilles que havien, haurien d'haver garantitzat la seva protecció. Àngel Gómez ha explicat que, tot i que els dos agents es troben en actiu, encara tenen 53 i 6 perdigons respectivament als seus cossos. Gómez confia en que Interior dotarà els Mossos de les armilles oportunes. Aviam, eh, nosaltres confiem, eh, hem tingut reunions amb el Departament, eh, confiem en la sensibilitat del conseller, que entenem que és un tema que li, que li preocupa molt. Eh, fa poc va sortir un comunicat de que s'està estudiant subministrar aquestes armilles. Eh, aviam, tenim l'esperança de que el Departament així ho faci i, i aviam si és possible que això es pugui preveure pel pressupost de que ve. Per cerca a instàncies de l'acusació particular, l'Audiència de Barcelona ha obligat a la Generalitat a personar-se en la causa com a responsable civil subsidiària. Notícies amb Pere Molero.